Василь Барка не осуджує за мовчання словом, бо заборона, але не визнає мовчання совісті. Мовчання – милосердя і закликає до співпережиття національного горя, яке він викликав із примусового забуття в романі «Жовтий князь». Він зробив, що міг, при нужді Вигнанській і недозій. Роки Василя Барка високі і згорьовані. Та долає він обрану ним добровільно трудну вершину самопізнання і жертовної творчої праці в самотині, в білому чернецці. Бо прийняв цей спосіб життя усвідомлено на своє 50-ліття в надії відновити образ Христа Спасителя в українській літературі, як в всього культурного життя народу в Україні. Цією вершиною його творчої Голгофи є 20-томник епічних творів, Лірики, драми, повістярства, перекладів, у якому домінує вища могутність духовна світловіри. Своїм духовним покликанням Василь Барка вважає відновлення складної системи ідеалістичних поглядів, вироблених в Україні протягом століть і збагачених здобутками світової культури, своїми книгами, збірки віршів, поеми, романи, есе, хочу посприяти аби ідеї гуманістичного напрямку, образ і дух відкритого правового суспільства, основи справжнього демократичного урядування, нерушені закони про людські права, забезпеченими свободами думки, вислову, творчого пошуку, релігійного переконання, все, що становить найвищу скарність громадського та й особистого життя, осягнутое в американському суспільстві, було б затверджено і в Україні вільні і суверенні. Якщо твори з таким духовним світлом колись приєднаються в Україні до середніх здобутків літератури і безперервно та плідно впливатимуть на розвиток нашого суспільства, мій вибір виправдається цілком чистий. Душевно просвітлений духовним перекликом зі своїм патроном Григорієм Сковородою, щирий, сердечний і співчутливий, Василь Барка повсякчас багачується досвідом світу, який його спіймав, але не зумів удержати. Поик і сілософ уже давно звільнився духом від його зваб та посягань і піднявся на вищий рівень духовного Самовираження Від автора Страшний голод в 1932-1933 роках на Україні та ще в декотрих місцевостях Радянського Союзу, а на Кубані в 1933-1934 роках був принавмисно спричинений цією зарудненою владою групи, що утвердила культ особи і запроваджений способами великої війни, у пограбунку всього харчового і кожної живності, цілковито з політичних міркувань, якихось прикритих, трудновизначимої міжнародної прикметності і зовсім очевидних всередині країни. Заподійно його значуваною нелюдськістю в масовій замучливій смерті. Мета – не відновимо підрізати непокірне селянство, першою чергою – українське. Вгасити його життєву віру, одночасно обезголовлюючи його, вибиваючи надумну інтелігенцію з особливою спустошливістю, коли 80% складу на Україні. Підсмуклиха, чи для всіх, постійна продовольча зледенщина країни і загальна криза. На обмеженні демографічні підрахунки Голодомор поглинув на Україні понад 7 мільйонів, майже виключно селян. Але згідно з офіційними урядовими відомостями, наприклад, звід Балицького, шефа ГПУ, тут голод спричинив загибель коло 10 мільйонів. Довгими роками всякі спомени про нього були під найсуворішою забороною. Навіть на короткий сезон Хрущовської відлиги згадувати про Великий Голодомор заборонялося. І гірше від того, ніби в жорстокому насміху над його жертвами, до 30-х роковин по ньому справлена була реабілітація з величаннями одного з його запровадників Постишева.